Минали дні, та Морд не був певен, скільки саме. Тьмяне сонце в світі смерті виходило і заходило, але виходи у світ смертних, здавалося, не підпорядковувалися якійсь чіткій системі. Смерть ненавідувався тільки до королів чи на поля доленосних битв. Більшість відвідин були до цілком звичайних людей. Альберт готував сніданки, обіди і вечері, багато всміхався сам собі і говорив небагато. Ізабел більшість часу сиділа в себе, чи виходила покататися на поні чорними схилами над будинком. Їдучи верхи з розплетеним волоссям, що майоріла за вітром, вона викликала б більше захвату у спостерігача, коли б була вправнішою вершницею, або коли б поні був помітно більшим, або коли б волосся її належало до того типу, що його вітер здіймав би сам собою. Буває таке волосся. А буває не таке. Її волосся таким не було. Коли смерть не виходив у справах, які називав службовим обов'язком, Морт допомагав Альбертові або знаходив собі роботу в саду чи стайні, або досліджував велетенську бібліотеку смерті, де читав усе підряд зі швидкістю і усердністю, що притаманні людям, які вперше відкрили для себе магію писаного слова. Більшість книжок, звісно ж, були біографіями, але незвичними. Вони писалися самі собою. Ті, хто вже помер, заповнили усі відведені їм сторінки, а в книжках про тих, хто ще не народився, сторінки були чистими. А от нині живі? Мурт визначив, коли відмічав сторінку і перелічував додані рядки, що в деяких книжках за добу набігало по 4-5 абзаців, почерк був незнайомий. Зрештою він зважився на прохання. «Про що?» Спонтиличе не перепитав смерть, сидячи зарізбленим письмовим столом і крутячи між пальцями косоподібний ніж для паперу. «Вільний вечір», – повторив Морд. Кабінет раптом здався йому нестерпно великим, килим широким мов поле, і він посередині такий беззахисний. «Але нащо? Не може бути, щоби на бабусин похорон?» – сказав смерть. А тоді додав. «Я би знав!» Та я хотів би, знаєте, вийти з дому і з людьми побачитися, промовив Морд, намагаючись витримати невблаганний синьо-зірчастий погляд. Але ти бачиш людей щодня. Так, звісно, от тільки, ну, це не дуже тривале спілкування, завважив Морд. Я про те, що добре було б побачитись з кимось, у кого очікувана тривалість життя більше кількох хвилин, додав він. Смерть побарабанив пальцями по столу, так ніби миші чітко танцювали, і пильно подивився Мортові в очі ще кілька секунд. Заважив подумки, що хлопець уже трохи менш розбовтаний, ніж раніше, і поставив нього рівніша. А ще, не задумуючись, уживає слова на кшталт «очікувана тривалість життя». Це все бібліотека, подумав Смерть. Гаразд, сказав він до Кірлова. Та мені здається, що тут у тебе є все тобі потрібне. Службові обов'язки не надто виснажливі, правда? Правда, пане. І в тебе хороше харчування, і постіль тепла, і дозвілля облаштоване, і люди і твого віку. Тобто, пане? Донька моя, сказав смерть. Ти з нею бачився, я так розумію. А. «Так, пане». «Вона дуже приємна людина, коли запізнатися ближче». «Так, пане, я певен, що приємна». «Та все одно тобі кортить. смерть заговорив осудливо, не мов би несмаку. «Взяти вільний вечер?» «Так, пане, коли ваша ласка, пане». «Гаразд, гаразд, нехай. Маєш час до заходу сонця». Смерть розгрунув свій грозбух і заходивши щось писати. Час від часу він відволікався, щоб пересунути кісточки на рихівниці. За хвилину підвів погляд. «Ти ще тут?» – сказав він, а тоді ядуче додав. «Власний час витрачаєш, маю завважити». «Ем...» – пробурмотів Морд. «А люди мене бачитимуть?» «Гадаю, що так. Напевне бачитимуть». «Чи можу я допомогти тобі ще чимось, перш ніж ти пустишся берега?» «Ну, пане, є одна штука, пане. Я не знаю, як вийти у світ смертних, пане». Пробурмотів Морт вічі Смерть шумно зітхнув і відчинив шухляду. «Просто йди туди!» Морт принижено кивнув і рушив у далеку путь до камінетних дверей. Відчиняючи їх, він почув, як смерть кашлянув. «Хлопче!» Гукнув смерть і кинув чимсь у Морті бік. Морт механічно впіймав кинуте, коли двері заскрипіли і прочинилися. Поріг зник. Глибокий килим під ногами перетворився на залиту болотом бруківку. Йдуче і в'язке, мов ртуть, денне світло омило його з усіх боків. «Морте!» – механічно звернувся Морт до Всесвіту в цілому. «Що?» – перепитав рундучник. Морт роззирнувся навкруги. Він стояв посеред такої людної торгової вулиці, що годі було й крок ступити. Тут продавали усе – від швацьких голок до арітівного прозріння, що ним торгували мандрівні проповідники. Доводилося кричати, аби бути почутим. Морт поплескав Рундучника по спині. «Ви мене бачите?» – Рундучник недовірливо зіщулився. «Та вже бачу. Або когось ото типу вас». «Дякую», – сказав Морт із полегшенням. «Нема за що». «Я багато людей за день бачу, і грошей за те не беру. Може, шнурівки глянете?» «Мені не треба. А що це за місце?» «А ви не знаєте?» Двоє біля сусіднього намету уважно дивилися на Морта. Голова в нього закипала. «Мій господар багато подорожує», – сказав він, не збрехавши. «Ми приїхали вчора вночі, і я заснув у кареті, а тепер у мене вільний вечір». «Он як?» Сказав рундучник і позмовницькому нахилився до морта. Хочеться розважитись, я без вів з Вівським треба. Мене би дуже розважило знати, де я, відказав морт. Чоловік знітився. Це Анкморпорк. Це всім ясно видно і відчутно. Морт потягнув носом повітря І справді щось і стутешнім повітрям нечисто. Відчувалося, що повітря це не перший день на світі. Неможливо було не завважувати з кожним вдихом, що навколо купа людей, вони близько, і всі вони мають по дві підпахви. Рундучник ще раз оглянув Морта, відзначив подумки бліду шкіру, добре пошитий одяг і дивну напругу, немов у хлопцеві причаїлася закручена пружина. – Будьмо відверті, – сказав він, – я міг би вас скерувати до неймовірного борделю. – Я вже снідав, – невпевнено сказав Морт. Та ви, може, підкажете, чи далеко від місця, яке зветься, коли правильно пам'ятаю, сто десь двадцять миль в серцесвітньому набримі. та для такого юнака, як ви, там розваг немає, поспішно відповів рундучник. Я ж розумію, що ви сам жадаєте нових вражень, утіхи, романтики, морт тим часом розв'язував торбу, що її йому кинув смерть. Там було повно крихітних золотих монет. У голові знову постав образ власниці юного блідого обличчя під копицею рудого волосся, яка відчувала його присутність. Неоформлені почуття, що переслідували його останні кілька днів, раптом набули зосередженості. «Я жадаю, – сказав Морт твердо, – щоби мені дали дуже швидкого коня». За п'ять хвилин Морт зрозумів, що заблукав. Цю частину Ангморпорка, місто в місті, яке, вочевидь, потребувало державної допомоги чи навіть краще рейду вогнеметників, в народі звали затінками. Занедбаною її можна було назвати хіба з великою неприпустимою натяжкою. Тут жили за горизонтом занедбаності. Там, де занедбаність ніби за рівнями Ейнштейна набувала неправдоподібно жахних масштабів. Тут було гамірно, спекотно і смерділо мов у хліві. Це була не так спільнота, як екосистема, такий собі кораловий риф на суші. Тут мешкали люди, звісно, та поводилися вони аналогічно омарам, кальмарам, креветкам та іншим морським мешканцям. А ще тут, звісно, були акули. Морд зневірено блукав кривими вуличками, якби хтось спостерігав за ним із дахів, то помітив би певну впорядкованість рухів натовпу за його спиною. Тобто кількох чоловіків, які ненав'язливо засереджувалися на ньому немов на цілі. Спостерігач швидко дійшов би висновку, що для Морта і золота в його торбинці очікувана тривалість життя становить не більш, ніж тривалість життя триногого їжака на шестисмуговому шосе. Читачам і читачкам уже, мабуть, ясно, що в затянках не було вроджених мешканців. Там були привнесені і акліматизовані віди. Подеколи Морт намагався заговорити до когось із місцевих, щоб зрештою купити собі коня. Акліматизовані місцеві – Зазвичай щось бурметили собі під ніс і поспішали геть, адже всі, хто мав намір лишитися живим у затінках протягом, бодай, трьох годин, розвивали в собі надчутливість до певних прикмет. Тож робили все, щоб не лишитися надовго поряд із Мордом. Як-от мешканці сільської мистевості не стоятимуть біля самотнього високого дерева під час грози. Так Морд добрів до Анка, найбільшої на диску ріки. Ще до того, як сягнути міських мурів – Води Анка були повільними і важкими від зібраного з рівнин мулу. А коли ті води допливали затінків, ходити по їх поверхні зумів би навіть агностик. Втопитися в Анку було неможливо, а от задихнутися – запросто. Морд недовірливо роздивився поверхню ріки. Завалося вона ворушилася. На ній були бульбашки. Це мала б бути вода. Він зітхнув і розвернувся. Перед ним стояли троє. З'явилися вони так несподівано, ніби від кам'яного муру відділилися. Вигляд вони мали такий упевнений і вагомий, який зазвичай мають розбійники, що їх зустрічає герой оповіді в ту мить, коли час йому перелякатися, та не занадто, адже очевидно, що він має чим здивувати нападників. Троє загрозливо вишкірилися. Це вони вміли. Один із них витягнув ніж і поводив ним перед собою, окреслюючи вістрям у повітрі маленькі кільця. Тоді рушив у морті в бік, а двоє інших трималися позаду і забезпечували товаришеві аморальну підтримку. Давай гроші. гаркнув перший розбійник. Морт потягнувся до торбинки на поясі. Заждіть, раптом сказав він. А що далі? Що? Питаю, який вибір? Гроші чи життя? Це ж так мають казати грабіжники. Гроші чи життя? Читав про таке в одній книзі. Може бути, може бути. Грабіжник відчував, що в нього перехоплюють ініціативу і блискавично викрутився. З іншого боку, може й так статися, що будуть нам і гроші, і життя. Дуплетом, так би мовити. Він зиркнув на колег і ті хором хихикнули. В такому разі, сказав Морт і замахнувся рукою так, немов от-от закине торбинку подалів Анк, навіть якщо та має всі шанси відскочити від води, мов від гуми. Ти що надумав? Зреагував грабіжник. Він рвонув уперед, але завмер, що й на Морт загрозливо труснув рукою з торбинкою. «Ну, – сказав Морт, – я на це так дивлюся. Коли ви все одно мене вб'єте, то можна і з грішними попрощатися. Тож самі обирайте». На доказ твердості наміру він витягнув із торбинки монету і кинув її у воду. Вода всмоктала її, неприємно сьорбнувши. Грабіжники зіщувувалися. Ватажок глянув на турбинку, глянув на свій ніж, глянув на Мортове обличчя, глянув на поплічників. «Хвилинку!» – сказав він Мортові і про щось тихо засперечався з двома іншими. Морт оцінив відстань до входу в провулок не добігти. Крім того, ці троє мали такий вигляд, наче ганятися за жертвами вміли непогано. Єдине, що могло їх спонтеличити, бодай трохи – невблаганна логіка. Ватажок розвернувся до Морта. останній запитально глянув на приятелів, ті кивнули. «Гадаю, ми тебе вб'ємо, а з грішми вже як вийде. Не можна, щоб така поведінка ширилася». Інші двоє дістало ножі. Мор нервово ковтнув. «Це може виявитися нерозумно з вашого боку». «Чого це?» «Ну, по-перше, мені це не сподобається». «А тобі й не мусить подобатися». «Все одно мертвий будеш», – сказав грабіжник, наближаючись. «Не певен, що мені час помирати», – сказав Морд, заткуючи. «Мене би повідомили». «Ага», – сказав грабіжник, якому все це вже почало всерйозно бредати. «Ага, точно, але тебе й повідомили, хіба ні? От холера гівно слоняче». В ту саму мить Морд зробив ще один крок назад. «Крізь стіну». Ватажок, мов баран, дивився на суцільний камінь, що поглинув морта, а тоді кинув ніж на землю. Хай би мене чорти забрали. Єний чаклун, ненавиджу йних чаклунів. То й не єв би їх, коли так, пробурмотів один із поплічників, невимушено вимовляючи рядки біпів. Третій грабіжник, якому тяжко давалося розуміння ситуації, сказав. Та він оно крістіну пройшов! А ми, були, ходили за ним сто років, пробурмотів другий. А ти голомозий молодець. Казав я тобі, що він чаклун, бо тут тільки чаклуни саме й ходять. Не казав я тобі, що то чаклун? Казав. Та ти тільки й кажеш, що в голову не влізе, гримнув ватажок. А я бачив бачив, як він ото крізь стіну. Та невже, та вже. Крізь стіноньку ото не бачили хіба? Думаєш, ти розумний такий? «А вже не тупий, іди перевір!» Вадажок підхопив ніж із багна по змійному спритну. «Покажу тобі, що в мене не тупе!» Третій грабіжник підкрався до стіни і копнув її кілька разів щосили, доки в нього за спиною вовтузилися й булькотили колеги. «Так стіна, яка є стінонька! Чи ж я стіни в житті не бачив? Як вони це роблять, а, хлопці? Хлопці!» Він розвернувся і перечепився через тіла, що лежали до лілиць. «Ой!» – промовив він. Хай, як туго до нього доходило все, що відбувалося, одну важливу штуку він второпав блискавично. Він у провулку посеред затінків. І він сам один, тож зірвався на біг і не спинявся доволі довго. Смерть поволі крокував кахлями і уважно придивлявся до тісних рядків життєлічильників. Альберт чемно ходив за ним із величезним грозбухом у руках. Навколо них сірим водоспадом гуркотів пісок. Рядок над рядком, на полицях – гули келепсидри, у яких спливав відведений смертним час. То було важке гудіння, глухе гудіння, що лилося в яску, мов заварний крем на солодкий пудинг душі. «Чудово!» – зрештою промовив смерть. «Значить троє! Тиха ніч!» «Тобто солодка жилава, настоятель Лопсанг і знову та принцеса Келлі», – підсумував Альберт. Смерть роздивився трійко Клепсидер, який тримав у руках. «Хочу хлопця нашого відрядити!» – Альберт звірився з грозбухом. «Що ж, солодка навряд чи завдасть хлопоту, а настоятель у нас, так би мовити, досвідчений помирач. Шкода цю принцесу, лише п'ятнадцять, може бути непроста». «Так, шкода її!» «Пане!» Смерть стояв із третьою клепсидорою в руці і уважно роздивлявся, як на її боках грає світло. Зітхнув. «Так, юна!» «З вами все гаразд, пане?» запитав Альберт заклопотано. «Час ніби нескінченний потік зносить усе!» «Пане!» «Що таке?» різко запитав смерть. «Ви щось аж надто красномовний сьогодні, пане. От що я думаю?» «Що ти верзеш, чоловіче?» «Ви щойно слабкість виявили, пане». «Дурниці. Почиваюся добре, як ніколи. Так, то про що ми говорили?» Альберт знизав плечима і глянув на записи в книзі. «Солодка у нас відьма. Може трохи розлютитися, коли морта пошлете замість себе». Усі, хто мав стосунок до магії, мали право на те, щоби смерть власною персоною прийшов по них, коли настане час. Здавалося, смерть не чув Альберта. Він знову роздивлявся клепсидру принцеси Келлі. Як зветься це відчуття всередині черепа, коли тоскно і шкода, що все стається саме так, як, напевне, і має статися? Печаль, пане, гадаю печаль. А тепер я печаль. Альберт аж рота роззявив від подиву та, зрештою, опанував себе і поспішно нагадав: пане, ми про морта говорили. Якого морта? Учня вашого, пане, терпляче пояснив Альберт. Худенький такий високий. Так, звісно, так от його й відрядимо. А він точно готовий йти сам? перепитав Альберт. Смерть задумався. Впорається, відповів він, зрештою. Він відповідальний, швидко вчиться, і, якщо чесно, людям варто звикнути, що я не бігатиму по них весь час. Морд тупо дивився на Оксамитові завіси на стіні просто перед ним. Я пройшов крізь стіну, подумав він, а це неможливо. Він обережно посунув завісу, раптом за нею причиїлися двері. Там стіна була глуха, і не було на ній нічого, крім потрісканого тиньку а під ним вогкої і щільно на совість вкладеної цели. З цікавості він постукав кулаком по стіні. Було ясно, що назад він крізь неї не вийде. «Ну», – звернувся він до стіни, – «що тепер?» Голос за його спиною озвався. «Перепрошую, пане». Морд повільно розвернувся. Посередині кімнати, за столом, сиділа родина хапонійців. Батько, мати і півдесятка дітлахів різного віку. Вісім пар очей за дивомо, витріщалися на Морта. Дев'ята пара, яка не витріщалася на нього, належала пристаркуватому родичеві невизначеної статі, який саме скористався можливістю доступитися до спільного тареля з наєдками, бо вирішив, що варена рибина в руці краще за будь-яку несподівану містичну прояву. Тож тишу, що запала з появою Морта, порушувала тільки зосереджене жування. Одному з кутків стояв крихітний вівтар Офлера – хапонійського шестирукого крокодилобога. Божество шкірилося на присутніх так само, як смерть, коли не рахувати зграйки пташок, покликаних приносити своєму покровителю звістки від вірян і тримати його зуби в чистоті. Хапонійці цінують гостинність понад усі інші чесноти. Доки Морт витріщався, господиня підвелася, взяла з полички чисту тарілку і мовчки взялася складати на неї наїдки зі спільної тарелі і відвоювати найкращий шмат ската з загрибущих старичих рук. При цьому вона не зводила з Морта підведених Кайлом очей. Першим, хто заговорив до нього, був батько. Морт нервово вклонився. – Даруйте, здається, я крізь цю стіну пройшов, – сказав він, а подумки додав, – яке все-таки дурне пояснення. «Прошу до столу», – невпевнено сказав господар. Господиня, подзенькоючи браслетами, охайно вклала на тарілку кілька перчиків і побризкала все темно-зеленим соусом. І Морд підозрював, що вже цей соус куштував. Уперше це сталося з ним кілька тижнів тому, і хоч рецепт приготування його був непростим, та самого смаку було достатньо, аби здогадатися про рибні нутрищі, мариновані і виварювані у продаж кількох років у вакулячій жовчі. Смерть казав, що смак цей можна навчитися цінувати, та морт вирішив не робити в цьому напрямку жодних зусиль. Він спробував прокрастися попід стінами до дверей за завісою, та родина не спускала з нього очей. Він спробував посміхнутися. Господиня звернулася до чоловіка. «Чому демон показує нам зуби, о, мій муже?» «Можливо, він голодний, о місячне сайво моєї любові. Поклади йому ще риби!» Почувся старичий голос. Я ж саме їм оце, о, невдячне дитя! Прокляття ляже на світ, коли ти так ставишся до старших! Тут треба пояснити, що хоч усі слова, що долітали до мортових вух, були сказані Апонійською, з усіма пишними зворотами і ледь розрізнюваними дифтонгами тієї давньої і вишуканої мови, в якій для самого тільки убивства 15 різних слів з'явилося ще до того, як решта світу тільки засвоювала навичку лупасити одне одного по Маківці Каменюками. Слова ті надходили в в мозок і так ясно і чітко, ніби то була його рідна говірка. «Я не демон, я людина!» – вигукнув він поспішно, і завмер, щойно усвідомив, що слова вискочили з його рота ідеальною хапонійською. «Ви грабіжник?» – запитав господар. «Убивця? Коли так тихенько пролізли, то, може, ви митар?» Він сунув руку під стіл і витягнув м'ясницький ніж, відточений до невидимої тонкості. Господиня скрикнула, випустила з рук тарілку і притисла до себе двох найменших дітей. Морт дивився на рухи леза в повітрі і вирішив, що краще не сперечатися. «Вітання вашій домівці з найдальших закопелків пекла!» – промовив він невпевнено. Слова його мали чудодійний вплив. Ніж було вкладено на стіл, а вся родина розпливлася в усмішках. «Такий добрий знак, коли в домі гостює демон!» – радісно вигукнув господар. «Чого бажаєш ти, о чадо офлерових чресел?» «Перепрошую», – уточнив Морд. Благословенний той смертний, хто допоможе демонові в біді!» – пояснив чоловік. «Чим ми можемо прислужитися тобі, о лютий подих у псячої пащі?» «Ну, їсти я не дуже хочу», – сказав Морт. «Та раптом ви знаєте, де б мені взяти швидкого коня, щоб змотатися в столат до заходу сонця». Чоловік весь аж засяяв і низько вклонився. «Знаю, найпридатніше для цього місце, онутро нутровивіротний болі в печінках, коли твоя ласка піти за мною». Морт поспішив за господарем. Старече обличчя провели його до виходу кислим поглядом, не перервавши ритмічного оживання. «Ото таких звуть демонами в цих краях!» – кисло запитала стареча обличчя. «Хай би Офлер наслав на цю вогку країну гниле прокляття! Навіть демони тут третьосортні, не те, що вдома!» Господиня поставила мисочку з рисом у розкритій долоні Офлерової стати, на ранок рис зникне, і відійшла. Чоловік казав, що минулого місяця у Карієвих садах обслуговував істоту, якої там насправді не було», – розповіла вона. «Він був дуже вражений». За десять хвилин господар повернувся і урочисто висипав на стіл жменю золотих монет. За ці гроші можна було придбати величенький міський район. «В нього ціла торбина таких була», – пояснив він. Уся родина якийсь час витріщалася на золото, дружина зітхнула. «Багатство приносить великий клопіт». – сказала вона. – Як нам із ним вчинити? – Повернутися до Хапонії, – рішуче сказав чоловік. Туди, де наші діти зможуть рости у справжній країні, і де шанують величні традиції нашого славетного народу, і де чоловікам не доводиться працювати офіціантами на користь злих власників, де можна жити вільно і гордо, і треба вирушити негайно о запашна квітко фінікової пальми. «Але нащо такий поспіх у роботящій син у пустелі?» «Бо, – відповів чоловік, – я щойно продав найкращого скакуна з Патріцієвої стайні». Кінь був не таким гарним і швидким, як хропонець, та милі тікали з-під його копит, а ще він запросто обігнав двох вартових вершників, які чомусь дуже прагнули поспілкуватися з Мортом. Невдовзі Нетрі Морпорка залишилися позаду. І дорога повела його багатими чорноземами рівнини Сто, що споконвіку живилися повенями під час розливів Анка – річки великої і щедрої народючі мул і хронічний артрит для прибережних мешканців. А ще та рівнина була нестерпно нудною. Доки світло зі срібного робилося золотавим, мурт нісся крізь морозі на повітря повз одноманітний краєвид, покреслений капустяними полями. Про капусту можна багато чого розповісти. Можна довго розводитися про те, яка багата вона на вітаміни, на життєво важливе для організму заліза, про цінність капусти для сільського господарства, про її вкрай достойні похвали поживні якості. Та дечого капусті все-таки бракує. Хай там якою поживністю і моральною вищістю вона наділена порівняно, скажімо, з нарцисами, жодне капустяне поле не надихає поета на оду чи елегію, якщо він не вмирає з голоду, звісно. До ста лата було лише 20 миль, та особливості роботи людського розуму запросто перетворювали їх на дві тисячі.